Pustaka al ilmu Jalan Bunguraya nomor 42 Perumnas Bekasi telepon tujuh nol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 و كل محدسة بدعة و كل بدعة ضلاله و كل ضلالات في النار. Ayuh, kawan. Azza wa kepada bapa, ibu-ibu, kawan ibu, dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas segala ni'mat yang Allah karuniakan kepada kita ni'mat iman ni'mat islam ni'mat sehat ni'mat afiah dan ni'mat dijauhkan kita dari berbagai macam malapetaka dan kita bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini kita berkumpul di Masjid Jakarta Islamic Center untuk mengkaji syarah rukun Islam yang pertama yaitu syahadat asyadu an ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah pada hari ini hari ahad tanggal 29 Rabiul Awal 1429 Hijriah atau tanggal 6 April 2008 kita akan membahas Syara rukun islam yang pertama ini syahadat yang merupakan pokok yang penting yang merupakan kalimat ikhlas kalimat taqwa kalimat yang ditegakkannya langit dan bumi kalimat ini yang membedakan antara muslim dengan kafir dengan kalimat ini ditegakkannya jihad Ya InsyaAllah kita akan bahas Dari buku ini Syarah Rukun Islam Yang pertama Yaitu Syahadat Saya bacakan hadisnya dulu Sebagai pokok dari pembahasan kita ya InsyaAllah Kita akan bahas Berlanjut, yang pertama Kita akan bahas Syarah Rukun Islam Syahadat ini Dan Islam terdiri dari 5 5 Rukun Dengan dasar hadis yang sahih Dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab Dan juga dalam Hadis Jibril An-Nabi Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma Qal Sami'atu sallallahu alaihi Wa ala ala s.a.w. Yaqul Bunya al ala khamsin Shahadati an ilaha ila Allah وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاهِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانِ رَوَاهُ الْبُخَارِ وَمُسْلِمِ Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khattab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا Ia berkata Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Islam dibangun di atas lima perkara. Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama bersaksi bahawa Tiada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga menunaikan zakat yang keempat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain disebutkan puasa lebih dahulu, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian haji ke Baitullah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ahmad, Al-Humaydi, Ibn Hibban dan yang lainnya. Hadis ini menjelaskan tentang lima rukun Islam. Yang kita akan bahas dia ya, rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di kitab ini, di buku ini yang kita akan bahas syarah rukun Islam ini, ini ada 6 bab. Dan tidak seluruhnya kita akan bahas 6 bab ini. Ya, bab yang pertama kedudukan dua kalimat syahadat dalam Islam. Bab yang kedua makna, rukun dan syarat kalimat la ilaha illallah. Bab yang ketiga tentang tauhid. Bab yang keempat syirik dan macam-macamnya. Bab yang kelima syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bab yang keenam pembatal-pembatal Islam. <tuh> Sekarang kita akan bahas penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim Tentang kedudukan syahadat ini karena kedudukan kalimat syahadat ini mempunyai kedudukan yang tinggi Dan besar yang merupakan asas dari agama ini Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan Di dalam kitabnya Zadul Ma'ad Fi hadih khair al-ibad قتب اليوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة خامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع, وشرع شرائعه ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الجواوين وقام صوق الجنة والنار وبها انقسمت الخلقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها نصبت الكبلة وعليها أسست الملة ولأجلها جردت صيوف الجهاد وهي حق الله على جميع رباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزولوا قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجّة الخلاص أجمعين أرسله على حين فترة من الرسل فهذا به إلى أقوى الطرق وأوضح السبل وأفطرض على العباد طاعته وتعذيره وتوقيره ومحبه ومحبته والقيام بحقوقه وصد دون جنبه الطرق فلن تفتح ل أحد إلا من طريقه فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره ففي المسند من حديث أبي منيب الجرش عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ذل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره فالعزة لأهل طاعته ومتابعته قال الله سبحانه ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال تعالى فلا تهنوا ويدعوا إلى السلم وأنتم العلون والله معكم وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الله وحدك كافيك وكافي أتبعك فلا تحتاجون معه إلى أحد والمحصول أن بحسب متابعة الرسول تقول العزة والكفاية والنصرة كما أن بحسب متابعته تكون الهدایة والفلاح والنجاة، فالله سبحانه علق سعادة الدارين، فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاء الدارين في مخالفته، فرأى به الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة ولمخالفته الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة وقد أقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن علكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس جميعين وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمن من لا يحكم في كل ما تنازع فيه وغيره يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرج مما حكم به ثم يسلم له تسليما وينقاد له تنقيادا وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فقطع سبحانه وتعالى التخييرا بعد أمره وأمر رسوله فليس للمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وعلى الله وسلم بل إذا أمر فأمره حتم وإن وإنما الخيرة في قول غيره إذا خافي أمره وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته Fabi pada syarat ini, yakin ucapan orang lain yang tidak ikhlas, tidak wajib ikhlas. Jadi, tidak wajib kepada orang ikhlas ucapan orang lain. Tetapi pada akhirnya, Yesus memerlukan ikhlasnya. Jika orang itu tidak ikhlas, tidak akan ikhlas kepada Allah dan Rasul. Kita lihat Imam Nuqaim dalam kitab Nizalul Ma'ad di juz yang pertama, dari halaman 38, dari halaman 34 sampai halaman 38. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Kalimat yang tegak dengannya bumi dan langit diciptakan untuknya semua makhluk dengan sebab kalimat itu Allah mengutus rasul-rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya dan menetapkan syariatnya. Karena kalimat itu ditegakkan timbangan, mizan pada hari kiamat. Diletakkan catatan-catatan amal Serta digiring manusia ke surga atau ke neraka Dan dengan kalimat ini makhluk terbagi menjadi mukmin dan kafir Serta yang baik dan yang jahat Kalimat ini merupakan awal penciptaan Perintah, pahala dan siksa Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah adalah kebenaran Yang karenanya Allah menciptakan Karenanya dan syarat-syaratnya lah diadakan pertanyaan dan perhitungan dan dengan kalimat ini adanya pahala dan siksa terjadi, kiblat dipancangkan dan asas-asas agama diletakkan dengan sebab kalimat ini, pedang-pedang jihad dihunus. Kedua kaki hamba tidak akan bergeser di hadapan Allah hingga diajukan dua pertanyaan: apa yang dahulu kamu sembah dan bagaimana kalian menyambut panggilan para Rasul. Jawaban yang pertama. Dengan mewujudkan kalimat la ilaha illallah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah dengan pengetahuan dengan pengakuan dan pengamalan. Dan jawaban yang kedua ialah dengan mewujudkan bahwasanya Muhammad Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah dengan pengetahuan, pengakuan, kepatuhan dan ketaatan. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Kepercayaannya terhadap wahyunya yang terbaik diantara ciptaannya, duta antara dirinya dengan hambanya, diutus dengan membawa agama yang sempurna, Manhaj yang lurus, diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, pemimpin dan teladan bagi orang-orang yang bertakwa, dan beliau sebagai hujah atas seluruh makhluk. Allah mengutusnya pada masa tidak ada para rasul. Allah memberi petunjuk dengannya kepada cara yang sempurna dan jalan yang terang dan Allah mewajibkan para hambanya untuk mentaati, menolong, menghormati, mencintai dan melaksanakan hak-haknya. Surga tidak akan dibuka kecuali melalui jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala melapangkan dada beliau, meninggikan sebutannya, menghapus dosanya dan menetapkan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelesai perintahnya Rasulullah SAW di dalam musnah Imam Ahmad diriwayatkan dari hadis Abu Munib Al-Jurasi, dari Abdullah bin Omar RA, Rasulullah seorang bersabda aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat sampai Allah saja yang diibadahi tidak ada sekutu baginya rizkiku dijadikan di bawah bayangan tombakku Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyelesaikan perintahku. Dan barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Sebagaimana kehinaan ditetapkan bagi orang-orang yang menyelesaikan perintahnya, maka kemuliaan pun ditetapkan bagi orang-orang yang mentaati beliau dan mengikuti beliau. Allah SWT berfirman: ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Janganlah kamu merasa lemah, jangan pula bersedih hati, sebab kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Dan kemuliaan itu hanya bagi Allah dan bagi Rasulnya. Begitu juga dalam ayat yang lain. Jangan kamu lemah, dan jangan minta damai padahal kamu yang di atas. Dan Allah bersama kamu. Dan Allah tidak akan mengurangi pahala amal-amal kamu. Allah juga berfirman. Wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah dan orang-orang yang mengikutimu. Di antara orang-orang mukmin. Maksudnya, bahwa Allah semata cukup bagi kamu Muhammad. Dan cukup pula bagi orang-orang yang mengikutimu. Kalian tidak akan butuh kepada yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di halaman berikutnya. Al-Imam Muqayyim melanjutkan. Adapun yang dimaksud bahwa cukup dengan mengikuti Rasul itu akan ada kemuliaan, kecukupan dan perlindungan sebagaimana cukup dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam akan didapati petunjuk, keberuntungan dan keselamatan. Allah taala mengaitkan kebahagiaan di dua negeri, dunia dan akhirat dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah menjadikan kesengsaraan, kecelakaan di dua negeri bagi orang-orang yang menyalahi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bagi para pengikut Nabi Muhammad SAW diberikan petunjuk dan rasa aman, keberuntungan dan kemuliaan, kecukupan dan pertolongan, penguasaan dan dukungan serta hidup bahagia di dunia dan akhirat serta hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan bagi orang-orang yang menyusui beliau, mereka akan mendapatkan kehinaan, kerendahan, ketakutan dan kesesatan serta diabaikan dan disengsarakan di dunia dan di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah: "Walla Dinasib Yadihi, la yu'min walukum hatta akunah habba ilayhim waladhihi, wwaladhihi walnas ajma'in." Demi yang diri Muhammad di tangan Allah Tidaklah beriman seorang dari kamu Sehingga aku lebih dia cintai daripada mencintai bapaknya Anaknya dan seluruh manusia Hadis sahih Riyad Bukhari Muslim Allah telah bersumpah bahwa tidak beriman Orang yang tidak menjadikan beliau sebagai hakim Sebagai pemutus dalam segala Apa yang dipersisikan antara dirinya dengan orang lain Kemudian ia reda dengan keputusan itu dan tidak mendapati rasa berat atas keputusan yang tetapkan, kemudian menerima dengan senang hati dan patuh sepenuhnya, Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65: "Fala warabbika la yuminun hatta yuhaqqimu kafima syajrabainhum, thumma la yajidu fi anfusim harajimma qadayta w yuslimu teslima demi Rabbmu. Mereka tidak dikatakan beriman, sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim." Terhadap apa-apa yang mereka di antara mereka Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj Rasa sempit Terhadap apa yang kau putuskan Dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya Dan juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain Dalam surah Al-Ahzab ayat 36 Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan Tidak ada bagi mereka pilihan Allah Ta'ala memutus pilihan setelah ada perintah dan perintah Rasulnya. Tidak boleh bagi seorang mukmin memilih sesuatu setelah ada perintah beliau. Bahkan jika beliau memerintah, maka perintahnya merupakan satu keharusan. Satu kepastian dan satu kewajiban. Sesungguhnya memilih perkataan orang lain hanyalah dibolehkan jika perintah beliau salam. Sesungguhnya mengikuti peran, perkataan orang lain hanya diperbolehkan. Jika perintah beliau masih belum jelas. Dan orang lain ini termasuk ahli ilmu tentang beliau SAW dan sunnahnya. Berdasarkan syarat-syarat ini, maka perkataan orang lain boleh diikuti dan tidak wajib diikuti. Tidak ada kewajiban bagi seorang pun mengikuti perkataan seseorang. Melainkan perkataan Nabi SAW. Bahkan batas maksimalnya ialah boleh bagi seorang mengikuti perkataan selain beliau Dan jika perkataan orang lain itu tidak bertentangan dengan perkataan Allah dan Rasulnya Ini penjelasan Al-Imam Ibn Khayyim Di dalam kitabnya Zadul Ma'ad Fi hadith Khair Al-Ibad Al-Imam Ibn Khayyim membuka kitabnya untuk menjelaskan tentang kedudukan syahadat ini tentang keutamaan syahadat la ilaha illallah muhammad rasulullah. Jadi kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat dua. Yang pertama, madza kuntum ta'budun. Bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Dan ini merupakan konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Dan bagaimana kalian menjawab panggilan para rasul? Itu bagaimana kita mengikuti Rasulullah. Apakah kita itibar kepada beliau atau tidak? Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti pada hari kiamat. Kemudian khun fadil, Bawa kalimat syahadat, La ilaha illallah, ini mempunyai makna dan rukun dan syarat. Mana kalimat la ilaha illallah itu anda bisa lihat di halaman 103 sampai halaman 111 bahawa makna la ilaha illallah maknanya la ma'budha bihaqin illallah tidak ada yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah tidak ada yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah jadi seluruh sesembahan selain Allah semuanya adalah batil seluruh sesembahan selain Allah semuanya batil. Itulah karena Allah adalah hak dan apa yang mereka seru selain demikian bahwa Allah saja yang hak dan apa yang lain yang mereka seru selain Allah semuanya batil. Jadi mana ini mana yang benar? Adapun orang memanakan dengan la khaliqa illallah, la razzaqa illallah ini pada sebatas Tauhid rububiyah. Sebabas Tauhid rububiyah. Sedangkan yang terpenting. Dari semua. Itu adalah Tauhid uluhiyah. Yang dida'wakan oleh seluruh Nabi dan Rasul. Ia Tauhid al-Uluhiyah. Semua Nabi dan Rasul. Menda'wakan Tauhid. Al-Uluhiyah. Dan juga Tauhid asma'us sifat. Kemudian tentang rukunnya, rukunnya itu ada dua, yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi artinya menafikan semua yang disembah selain Allah, dan isbat artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jadi nafi itu artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Jadi seluruh yang disembah Selain Allah itu wajib kita nafikan Wajib kita ingkari Apakah orang menyembah matahari Menyembah bulan, menyembah pohon Menyembah batu, menyembah kubur Menyembah apa saja Itu harus kita nafikan Kemudian isbat Artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256 untuk melihat halaman 106, فَمَنْ يَقُرُبِ التَّاغُوتِ وَيُمِنْ بِالْلاَيْحَةِ فَكَادِسَمْسَكَبِ الْعَرْوَةِ الْوَسْقَ لَمْ فِصَامَنَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Dan barangsiapa yang ingkar kepada Tawakut dan beriman kepada Allah maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat. Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Dalam ayat ini. Nafi artinya menafikan faman yakfur bitagut barang siapa yang ingkar kepada tagut ini nafi menafikan menafikan semua yang disembah selain Allah wa yu'min dan beriman kepada Allah ini artinya isbat menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja Begitu juga dalam ayat wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an a'budurullah wajtanibutagut dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya a'nudullah, wajtanibut tagut. Dlalakan beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan tagut. Kalimat a'nudullah ini isbat. Isbat menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut tagut are nafi. Menafikan ibadah kepada selain Allah. Jadi kita wajib mengingkari semua ibadah kepada selain Allah wajib kita ingkari. Bahawa seluruh ibadah itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang lain. Di dalam surah Az-Zukhruf. Orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah maka dia telah berbuat syirkun akbar syirik yang paling besar dan dia termasuk orang kafir sebagaimana Allah firmankan dalam surah al-mu'minun ayat 117 wa may yad'u ma allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna hisabahu 'inda rabbih inna la yuflihul kafirun dan barang siapa menyembahilah yang lain selain Allah. Padahal tidak ada satu bukti pun baginya tentang itu. Maka perhitungannya pada Rabnya. Sungguh orang-orang kafir tidak akan beruntung. Kemudian juga perkataan Nabi Ibrahim. Ala Ibrahim li abeehi wa qawmihi innani bara'um mimma illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqidihi la'allahum yarjudun Jadi ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bap kepada bapaknya dan kepada kaumnya Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah. Illa <tuk> alladhi fatarani. Kecuali zat yang menciptakan aku. Fa innahu saya Sesungguhnya Allah akan menunjuki aku. Wa kalimatan baqiyatan fi'aqibihi la'allahu mirji'un. Dan Allah jadikan kalimat ini kalimat la'ilallah. Tetap pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat itu. Jadi Nabi Ibrahim a.s. berlepas diri dari bapaknya dan kaumnya karena mereka menyembah berhala setelah berlepas diri menafikan semua yang disembah saling Allah kemudian Nabi Ibrahim AS mengatakan fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku jadi setelah menafikan semua yang disembah saling Allah kemudian menetapkan isbat. begitu juga dalam hadith Nabi SAW yang sahih Nabi bersabda mengqala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabu 'ala Allahu 'azza wa jalla Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar melainkan hanya Allah dan mengingkari sesembahan-sesembahan selain sesembahan Allah maka haramlah harta dan darahnya dan hisap perhitungannya yang diserahkan kepada Allah adalah shahih riwayat muslim di sini disebutkan barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu billah dan dia kufur arti dia mengingkari semua yang disembah selain Allah maka haram harta dan darahnya dan hisabnya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain yang sama diriwayatkan imam muslim juga man wahhadallah wa kafara bima yu'badu min dunihi haram mamaluh wadamuh wa hisabu azza wa jalla barang siapa yang mentauhidkan Allah dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah maka haram darah dan hartanya artinya tidak boleh ditumpahkan orang itu tidak boleh dibunuh tidak boleh diambil hartanya tidak boleh dan hisabnya tergantung kepada Allah hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim jadi Yaquanifuddin, a'azakumullah, kepada Yaquan dan akhwad, yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahawa kalimat La Ilaha Ilallah bukan sekedar pengucapan saja. Jadi harus kita mengetahui tentang maknanya. Kemudian kita mengetahui tentang rukunnya. Kita mengetahui tentang syarat-syaratnya. Dan syaratnya itu ada tujuh yang nanti anda bisa baca dari mulai halaman 111 tentang syarat-syarat la ilah jadi tentang masalah kalimat la ilah bukan sekedar pengucapan saja dan ini kalimat yang paling baik kalimat oleh ikhlas jadi bukan sekedar pengucapan tapi dia harus diucapkan diyakini, dipahami diketahui maknanya diketahui rukunnya artinya kita wajib mengetahui rukunnya dan juga kita mengetahui syaratnya dan mengamalkannya. Ini kalimat ini nanti pada hari kiamat timbangannya lebih berat daripada langit dan bumi. Kalimat La ilaha illallah yang kita ucapkan. Yang kita yakini, kita fahami dan kita tahu tentang konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah dan kita mengamalkannya maka kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat nanti lebih berat timbangannya daripada langit dan bumi dan kalimat la ilallah merupakan keutamaan yang paling utama dari semua dari seluruh amal yang paling utama la ilaha illallah ilah afdalul hasanah kebaikan yang paling baik kalimat la ilaha illallah ilah jadi quli bidin azabullah kalimat ini kalimat la ilallah ini harus kita pahami Dan keutamanya banyak Saya akan sebutkan tentang keutamaan Dua kalimat syahadat Yang antum Bisa lihat dari mulai halaman 80 dan selanjutnya Bahwa orang yang mengucapkan kalimat syahadat La Dia dijamin masuk surga. Kemudian orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat diharamkan masuk neraka. Kemudian kalimat syahadat adalah kewajiban yang pertama kali dibuahkan kepada seorang muslim yang pertama kali mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian orang yang mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya maka ia akan masuk sorga. Maka naa'hiru kalamihi la ilaillallah dha kalau jannah. Barangsiapa yang akhir perkataan la ilaillallah maka dia akan masuk sorga. Kemudian, kalimat syahadat ini, kalimat layar Allah, merupakan cabang iman yang paling tinggi. Dari tingkatan iman, iman ini lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi, layar Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, Al-imanu bid'aun wa sab'aun syuhbatan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha'anittariq wal hayau syuhbatu minal iman. Nabi SAW bersabda bahwa iman itu lebih daripada 70 cabang yang paling tinggi la ilahilallah yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu masuk bagian daripada iman Nabi menyebutkan cabang yang paling tinggi la ilahilallah hadis ini sahih dari Imam Bukhari, muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah <tuh> jadi iman yang paling tinggi La ilaha illallah Tapi ini harus kita Fahami Kita yakini dan kita amalkan Kemudian Kalimat syahadat Orang yang mengucapkannya Kalimat ini Dan dia fahami Maka akan dibukakan pintu surga yang delapan Sebagaimana orang yang membaca doa asasudawudu asyadu an la ilaha illallah wa dawla syarikala wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh orang yang mengucapkan kalimat ini akan dibukakan pintu surga yang delapan kata rasulullah itu bisa lihat di halaman 90 kemudian kalimat syahadat merupakan kebaikan yang paling baik jadi ya, dari seluruh kebaikan yang paling baik kalimat syahadat inilah ilahilah Allah. Maka Nabi saw ketika menyebutkan apabila kau berbuat kejelekan iringi dengan perbuatan baik, apabila kamu berbuat kesalahan iringi dengan perbuatan baik. Kemudian sahabat bertanya Rasulullah, apakah lah ilahilah Allah termasuk kebaikan? Apa Nabi jawab? ia afdhalul hasanat bahwa kalimat la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling baik hadis hasan yang diriatkan oleh imam ahmad dalam musnadnya jadi afdhalul hasanah jadi kalau orang berbicara tentang afdhalul amal atau fadhailul amal amal-amal yang paling utama dari seluruh amal yang paling utama yaitu kalimat la ilaha illallah dari seluruh amal yang paling utama itu kalimat la ilaha illallah. kemudian kalimat syahadat lebih berat timbangannya daripada tujuh lapis bumi itu halaman 91 <tuh> Nabi Nuh mengajarkan kepada anaknya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Kemudian Nabi Nuh berkata bahwa tujuh lapis bumi, eh, tujuh lapis langit dan bumi diletakkan pada satu daun timbangan dan lairakan pada daun timbangan yang lain, maka kalimat lailahaillallah lebih berat daripadanya Dan seandainya tujuh lapis langit dan bumi sebagai sebuah lingkaran yang sangat kuat, niscaya lailahaillallah dapat memecahkannya. Halaman 91 Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disewaikan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam Tahqiq Musa Imam Ahmad dan juga disewaikan oleh Syekh Al-Bani dalam kitabnya silsilah hadith as-sahihah. Kemudian orang yang mengucapkan kalimat syahadat dengan ikhlas akan dibukakan pintu-pintu langit hingga mencapai arsh. halaman 92 tapi dengan syarat ikhlas maqaul abdullah ila allah qad mukhlishan illa futiah lahu abwaabu samaa hatta tufdiya ila al'arsy tiada seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tiada ilah yang berhak dibari dengan benar-benar hanya -benar allah dengan ikhlas melainkan pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya hingga mencapai arsh selama dia menjauhi dosa-dosa besar dan mereka yang lain izajtin betul kabair selama dia menjauhkan dosa-dosa besar. Kemudian, kemudian kalimat syahadat adalah zikir yang paling utama. Jadi afdalu zikri la ilallah wa afdalu doa alhamdulillah. Seutama-utama zikir la ilallah dan seutama-utama doa alhamdulillah. Kemudian kalimat syahadat adalah sebaik-baik doa yang diucapkan oleh para nabi dan rasul. دي ارافا دعاء yang paling baik dari seluruh doa doa di Arafah kata nabi afdalu doa doa yaum arifah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna qabli la Kata Nabi, doa yang paling baik, doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga Nabi-Nabi sebelumku, yaitu, La ilaha illallah, wahdaw la syarika lahul mulku, lahul hamdu, wa huwa ala kulli syair yang Jadi ucapan ini yang paling baik. Jadi kita bersaksi, tidak ilah yang berhak diperlukan hanya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah bagi Allah segala pujian bagi Allah segala kerajaan dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu dan kalimat ini juga yang kita dianjurkan untuk kita ucapkan pada waktu pagi dan sore La, ilaha la, la wa, wa qadir. kita ucapkan di waktu pagi 100 kali dan di sore hari 100 kali akan dijaga pada hari itu kita dari godaan syaitan kemudian dituliskan kebaikan dihapuskan dosa dan yang lainnya ini keutamaan dari la ilaha illallah kemudian kalimat ini juga la ilaha illallah kalau kita masuk pasar dengan mengucapkan kalimat ini akan diberikan kebaikan anda melihat di halaman 96 jadi orang yang mengucapkan kalimat La ilallah akan ditulis kebaikan akan dihapuskan kesalahan bagi orang mengucapkan doa masuk pasar yang dalamnya terdapat kalimat syahadat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah tidak ada sekutu bagi Allah baginya segala kerajaan baginya segala pujian Allah yang menghidupkan dan mematikan dan dia zat yang hidup dan tidak akan mati di tangannya seluruh kebaikan dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu hadis ini dari Tirmidhi dan hakim dari sahabat Ibn Umar hadis ini di hasankan oleh Syekh Albani dalam sahih Sunan Tirmizi dan juga dalam silsilah hadis as-sahihah juga dihasankan oleh Syekh Salim bin Dalhilal dalam kitabnya sahih al-wabil as-sayyib dan juga kalimat syahadat ini kalimat yang dengannya kita dikabulkan doa kita jadi kalau kita berdoa dengan kalimat ini jadi kalau kita berdoa kita ucapkan kalimat ini dulu Supaya doa kita dikabulkan. Antum lihat halaman 98. Jadi kalau kita berdoa kita ucapkan Allahumma ini as'aluka bi annya ashadu anna antallahu la ilaha illa antal hadus samad lamyalit walam yulat walam yakin lahu kufuan ahad. Kita ucapkan kalimat ini kalau kita berdoa Allahumma ini as'aluka bi annya ashadu anna antallahu la ilaha illa antal La ilaha illa antala hadus samad. Alladilam yat walam yurat walam yakulau kufuan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan persaksianku bahwasanya Engkau adalah Allah. Tidak ada yang berhak dibanding dengan benar-benar hanya Engkau. Engkau yang Maha Esa, tempat bergantung seluruh makhluk yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Rasulullah bersabda demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah sungguh orang itu telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung yang apabila ia berdoa dengannya, maka dia akan mengabulkannya dan apabila dia minta dengannya maka dia akan memberikan jadi Allah akan berikan kalau permintaan ini, hadis riwayat Abu Daud Tirmidi dan Ibn Majah dan hadis ini sahih dan masih banyak lagi tentang keutamaan kalimat syahadat ini orang akan terhindar dari berbagai macam kesulitan dengan membaca kalimat ini jadi antum ketika mengalami kesulitan mengalami kesukaran mengalami kesusahan atau musibah baca seperti apa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalatu wassalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin jadi kita bersaksi tidak ilah yang berhak dibanding dengan benar-benar hanya Allah mahasuci Allah dan aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim ini keutamaan-keutamaan dari kalimat dari Allah keutamanya banyak puluhan Makanya kalau kita sudah mengucapkan kalimat ini, kita harus meyakini, memahami dan mengamalkannya. Jadi konsekuensi kalimat ini bukan sekedar pengucapan. Seperti yang banyak lakukan oleh kaum muslimin hanya mengucapkannya, tapi dia tidak memahami tentang kalimat ini dan tidak tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensi dari kalimat ini yang akan mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan yaitu dia harus mengingkari semua sesembahan selain Allah dia tidak boleh berbuat syirik kepada Allah dia tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga antum, lihat tentang masalah syirik ya, kalimat ini kalau kita tidak pahami dengan benar layar Allah ini. Ini bisa akan membawa kepada batalnya kalimat ini dengan perbuatan syirik. Maka di akhir dari buku ini saya sebutkan tentang pembatal-pembatal syahadat. Di antaranya kesyirikan. Itu yang paling besar. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk melihat mulai di halaman 181. Mulai halaman 181. Tentang syirik dan macam-macamnya. Jadi syirik adalah menyamakan Selain Allah dengan Allah Ta'ala Dalam rububiyah Uluhiyah serta asma dan sifat Jadi dakwatu ghair himah Berdoa Kepada Selain Allah bersama Allah Artinya dia berdoa kepada Allah juga Tapi dia berdoa kepada selain Allah Seperti orang yang dia Meminta kepada kubur-kubur dia minta kepada malaikat dia minta kepada nabi dia minta kepada wali, tidak boleh ini namanya syirkun akbar dia berdoa dia meminta kepada selain Allah ini syirkun akbar, syirkun yang paling besar kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah konsekuensinya dia tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah dan doa termasuk ibadah yang paling utama Ad-dua'ah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan Allah berfirman: وَقَالَ رَبُّكُمُ الْدُّعَوْنِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ الْعِبَادَتِ سَأَدْخُلُ رَجَالَنَا مَدَاقِيرِ Then Allah berfirman: Jika kamu berdoa kepada Aku, Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada Aku, mereka akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan terhina. Jadi orang yang dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya jadi langsung berdoa kepada Allah tanpa perantara atau orang-orang yang memalingkan ibadah kepada sana Allah, dia berbuat syirkun akbar syirik yang paling besar jadi ini perhatikan kalau kita sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah maka kita harus jauhkan semua bentuk kesyirikan. Bab syirik ini merupakan kezoliman yang paling zolim Kemungkaran yang paling mungkar. Dosa besar yang paling besar dan maksiat yang paling maksiat. Jadi kalau ada orang yang berdoa atau meminta kepada malaikat Jibril, Meminta kepada Nabi. Minta disembuhkan penyakit. Minta dimudahkan semua urusan. Minta rejeki. Minta dimudahkan jodoh. Atau minta jabatan ada kedudukan kepada selain Allah. Maka Allah sangat murka. Allah tidak redo apabila Allah disekutukan dengan makhluknya apakah dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau dengan Nabi yang diutus, Allah tidak akan redo maka doa itu harus ditujukan hanya kepada Allah saja seluruh bentuk ibadah itu ditujukan kepada Allah sholat, puasa, zakat, haji berdoa minta tolong di saat sulit istighasa tawakal mengharap, takut bertaubat, menyembelih, bernazar dan yang lainnya. Semua harus kita lakukan dan kita tujukan semata-mata karena Allah dan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh dipalingkan kepada yang lain. Kalau seluruh bentuk ibadah dipalingkan satu saja kepada salat Allah, maka dia telah berbuat syirkun akbar. Maka disebutkan dalam kitab usulul Salah Sa'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Man sarafa syai'an min anwa'il ibadat ila ghairillah fahuwa musyrikun kafir Barang siapa yang malingkan satu saja dari macam-macam ibadat kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Musyrik kafir. Dasarnya apa? Dikatakan orang yang memberikan ibadat kepada selain Allah bahwa dia musyrik kafir. Dasar yang pertama yaitu Allah berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Bahwa masjid-masjid milik Allah dan tidak boleh mengadakan ibadat kepada selain Allah padanya. Masjid minik Allah Artinya Masjid yang pertama tempat ibadah Yang kedua anggota sujud minik Allah Maka jangan kalian berdoa Berdasarkan Allah padanya Yang kedua dasarnya Seperti yang Allah sebutkan Dalam surah Al-Muminun ayat 117 Untuk melihat halaman 186 Wa ma yada'u ma'allahi ilahan akhar La burhan lahu bi fa inma hisabuhu la yafrihu al kafirun Demang siapa menyembah ila yang lain selain Allah padahal tidak ada satu bukti pun baginya tentang itu maka perhitungannya pada Rabbnya sungguh orang-orang kafir tidak akan beruntung Jadi orang-orang kafir tidak akan beruntung di sini disebutkan dalam ayat ini kafir. Kenapa? Dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Saya ulangi lagi. Dan Antum perhatikan. Antum perhatikan tentang masalah kesyirikan ini. Halaman 186. Jadi contoh-contoh perbuatan syirik. Yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Yaitu berdoa kepada orang yang sudah mati. Berdoa meminta kepada orang sudah mati apakah itu nabi, wali maupun yang lainnya, perbuatan ini syirkun akbar berdoa, memohon kepada selain Allah seperti berdoa atau meminta satu hajat, minta tolong istiqasa, minta tolong di saat sulit kepada orang mati baik itu nabi baik itu wali, baik itu habib, kiai, jin maupun kuburan keramat, atau minta rezeki, atau minta kesembuhan penyakit dari mereka, atau kepada pohon dan lainnya kepada selain Allah dia meminta atau memohon kepada selain Allah maka perbuatan ini syirkun akbar jadi orang yang meminta tolong minta tolong di saat sulit berdoa kepada kuburan nabi kuburannya wali, kuburan habib Kiai, kuburan keramat dan yang lainnya yang dianggap oleh mereka sebagai keramat mereka minta maka mereka telah menyukutkan Allah ini syirkun akbar dan ini menafikan dari syahadat yang dia sudah ucapkan. La ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat ini. Mestinya dia ingkari semua sesembahan selain Allah. Dia ingkari. Karena seluruhnya tidak memberikan manfaat sama sekali. Tidak memberikan manfaat. Kubur-kubur itu tidak memberikan manfaat. Dan mereka tidak bisa melakukan bahaya. Allah berfirman dalam surah Yunus. Surah 10 ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk fa in fa'altafa innaka ida minadh zalimin. Dan janganlah kamu berdoa, jangan kalian meminta, jangan kalian beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian dan tidak dapat melolak Kalau kalian lakukan juga, maka kalian termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang musyrik dan ingat, kalau kita ditimpa bahaya, bentuknya apa saja bahaya itu, tidak akan ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Wa imasakallabi durin falakashifalahu illahu. Dan apabila akan ditimpakan oleh bahaya, tidak akan dapat menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Tidak akan dapat menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang yang berdoa atau meminta kepada selain Allah adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Orang yang berdoa Orang yang meminta Orang yang memohon kepada selain Allah Meminta manfaat Atau dihilangkan banyak kepada selain Allah Adalah orang yang paling bodoh di muka bumi Dan orang yang paling sesat di muka bumi Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahqab Surah 46 ayat 5 dan 6 Allah berfirman Wa man adhallu Mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa itha kanu lahum a'dan wa kanu bi'ibadatihim kafirin Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 5 dan 6 waman adallu sidad orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan siapa yaitu orang-orang yang berdoa orang-orang yang meminta kepada selain Allah Malaysia tak jibulah hukilah yomil kiamat, yaitu yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Allah yang mengatakan demikian. Perhatikan yang mengatakan bahwa orang yang berdoa, orang yang meminta, orang yang memohon kepada selain Allah, orang yang paling sesat, yang mengatakan adalah Allah dalam Al-Quran. Allah yang mengatakan tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat. Melainkan orang yang berdoa, orang yang meminta kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Orang-orang yang datang ke kubur-kubur wali, apabeh -apa mereka bisa menjawab, tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Yang datang ke kuburan habib, ke kuburan kiai atau yang lainnya, tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Hatta yang datang ke kuburan nabi, dia minta tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Wahum an duaihim. Mereka lalai dari doanya orang-orang yang berdoa kepada mereka Dan nanti apabila dikumpulkan pada hari kiamat Maka orang-orang itu menjadi musuh Dan mereka mengingkari Orang-orang yang berdoa kepadanya Seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam Mengingkari orang-orang yang menyembahnya Nabi mengingkari orang-orang yang menyembahnya Begitiba para sahabat yang disembah Mengingkari semuanya Dan orang-orang yang soleh yang disembah itu Semuanya akan mengingkari pada hari kiamat saya tidak menyuruh mereka untuk menyembah saya. Makanya Allah menyebutkan waman adallu mimma yad'um indillah. Tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berdoa, orang yang meminta, orang yang memohon kepada selain Allah. Terus itu, اخوانi di din Allah. Kita harus mengingatkan kaum muslimin ini nih. dari syirik dan bahaya kesyirikan. Diajak mereka untuk berpikir Bagaimana orang yang sudah mati bisa menjawab panggilan orang yang hidup. Sedangkan ketika dia meninggal dunia, dimandikan, dikapankan, digotong, disolatkan, dikuburkan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian setelah mati, orang datang berbondong-bondong ke kuburannya untuk minta sesuatu. Di mana akalnya, musti dia berpikir, tidak memberikan manfaat sama sekali. Tapi masih banyak, masih jutaan kaum muslimin yang mendatangi kuburan-kuburan wali. Dan setiap tahun di Indonesia ini tambah kuburan itu. Setiap tahun tambah. Bahkan orang yang jahat juga peminum khamar dianggap oleh mereka sebagai wali. Indonesia tambah. Karena tambahnya perbuatan syirik. Maka bertambah juga musibah. Bertambah malapetaka. Karena banyak orang menyukutkan Allah kerana dosa besar yang paling besar dari seluruh dosa yang paling besar adalah syirik yang Nabi sudah ingatkan dalam hadisnya Nabi bersabda "Ala unabbiukum biakbaril kabair ala unabbiukum biakbaril kabair ala unabbiukum biakbaril kabair Qalu bala ya Rasulullah Qala alishraqu billah Wa uquku alwalidain Wa jalasa wa kana muttaqin faqal Ala wa qawlu al zur Wahyahad atau Zuhur, kemazala yu karib wahyahad aku nala itu husakat. Anda melihat halaman 184, 185. Nabi bersabda, maukah aku memberitahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau mengulangi tiga kali. Mereka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, syirik kepada Allah dosa besar yang paling besar syirik menyekutukan Allah memandingkan ibadah berdasarkan Allah yang kedua durhaka kepada orang tua dosa besar yang paling besar durhaka kepada orang tua artinya tidak berbakti kepada orang tua menecehkan orang tuanya kurang ajar kepada orang tuanya ini durhaka kepada orang tua dosa besar yang paling besar kemudian ketika itu beliau bersandar lalu duduk dengan tegak beliau mengatakan ingatlah jangan kalian berkata dusta jangan kalian berkata dusta jangan kalian menjadi saksi palsu nabi ulangi sampai kami berkata mudah-mudahan nabi diam hadis ini sahih diriwayatkan oleh bukhari dan muslim jadi ini tentang dosa besar yang paling besar adalah menyukutkan Allah Setelah itu baru durhaka kepada kedua orang tua Jadi menyukutkan Allah Dia berdoa kepada Allah Dia berdoa juga kepada selain Allah Dia beribadah kepada Allah Dia beribadah juga kepada selain Allah Ini namanya syirik Dan syirik ini Ancaman orang yang berbuat syirik Ini banyak sekali jadi bentuk-bentuk kesyirikan sebelum saya lanjutkan bentuk-bentuk kesyirikan yang masih dilakukan oleh kaum muslimin bentuk-bentuk kesyirikan untuk melihat di halaman 204 ini yang saya bicarakan syirik akbar ya syirik besar syirik itu dibagi oleh ulama ada syirik akbar, syirik yang paling besar ada syirik Asgar Dan syirik Akbar ini banyak sekali Di antara yang sering dibawakan oleh para ulama Ya syirik dalam berdoa, Syirik dalam tujuan Syirik dalam ketaatan Syirik dalam kecintaan Kemudian syirik Asgar Itu ada syirik yang zahir yang nyata Ada syirik Yang tersembunyi Yaitu Riyak Syirik yang khafi Seperti Riyak, Sumah dan yang lainnya Dan ini sudah pernah saya sampaikan di tempat ini di masjid ini tentang masalah ikhlas dan riak dan yang paling takutnya oleh Nabi Muhammad SAW yaitu riak syirkun askor yang paling takutnya oleh Rasulullah kepada umatnya jadi syirik yang kita bicarakan sekarang di sini syirkun akbar syirik yang besar yaitu bentuk-bentuk syirikan yang masih dilakukan oleh kaum muslimin apakah itu syirkun akbar maupun syirkun astor Antum lihat di halaman 204 dan 205 jadi minta suatu masalahat atau dijauhkan dari motorat bahaya mintanya kepada siapa? minta kepada kuburan nabi datang ke madinah kemudian minta bahkan berdoa menghadap kuburan nabi bukan menghadap qiblat ini syirkun akbar atau dia berdoa meminta datang ke kuburan Habib. Ya masih banyak. Atau kuburan wali. Kuburannya Kiai dan yang lainnya. Kemudian mereka bernazar dan menyembelih hewan untuk si penghuni kubur. Ini semuanya perbuatan syirkun akhbar. Karena apa? Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan orang yang menyembelih kepada selain Allah. Maka dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah. لعن الله من ذبح Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah hadis sahih riwayat Muslim Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan mal'unun manzabah li ghairillah mal'un kata Rasulullah dilaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah Dober dak untuk mereka tidak boleh Dan kita ingat seluruh bentuk ibadah ini kita lakukan hanya kepada Allah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Bismillahirrahmanirrahim. Laa syariika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Rabbul 'alamin. Tidak ada baginya, Demikian aku diperintah dan aku termasuk yang pertama Islam. Kemudian contoh yang lain mempercayai dan mendatangi dukun, yang kedua. Paranormal, tukang sihir, orang pintar, tukang ramal dan sepertinya serta meminta perlindungan kepada jin. Ini masih ada. Di tengah kaum muslimin orang yang datang ke dukun, orang yang datang ke paranormal, orang pintar tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, Nabi bersabda, bersabda, man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbala ussalatun 40 -ba lailah. Barang siapa yang datang ke tukang ramal Orang pintar, dukun, menanyakan sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Man ata'arrafan, fasa'alahu an syai'in, lam tukbalau sholatun arba'ina ila. Ini riwayat muslim. Barang siapa yang datang ke dukun, tukang ramal, paranormal, orang pintar, menanyakan tentang sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Hakim dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Man atakaahinana au arrafan fa bima yaqul faqad bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang ke dukun, orang pintar, dan dia membenarkannya maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dia telah kufur dengan Al-Qur'an karena apa karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 65 Qul la ya'lamu man fis wal-ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayana yub'atsun katakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah tidak ada yang tahu, yang gaib. Di langit dan di bumi, kecuali hanya Allah. Dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Jadi kalau ada orang datang ke dukun paranormal, berarti dia mendatangi orang-orang yang menyatakan dirinya, mengetahui yang gaib. Dan dukun-dukun ini dikafirkan oleh para ulama. Tukang tukang seher dikafirkan oleh para ulama. Jadi mempercayai dan mendatangi dukun, ini tidak akan diterima solatnya selama 40 malam. Kemudian juga memperijat tongkat, susuk, pusaka, barang sakti, ramalan bintang dan yang lainnya. Ini masih ada tengah kaum Muslimin yang seperti ini. Dia percaya kepada jimat-jimat. Sedangkan jimat-jimat tangkal-tangkal, susuk, mantra-mantra syirik kata Nabi. Inna rukhawat wa wati syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jimat-jimat, tangkal-tangkal la syirik kata Rasulullah. Kemudian juga memelihara barang sakti, keris atau yang lainnya dan dia bergantung dirinya kepada yang demikian maka dia telah berbuat syirik. Kata Nabi man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Dan masih banyak lagi yang lain. Hadis yang menjelaskan tentang ini. Kemudian juga mempercayai guna-guna jambi-jambi, peret dan yang lainnya. Ini semua perbuatan syirik. Jadi syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dosa besar yang paling besar dan tidak akan diampuni. Kemudian ikhwan fillah, asakallahu bahwa akibat orang yang berbuat syirik. Bagaimana akibatnya? Orang yang berbuat syirik. Akibatnya orang yang berbuat syirik itu dia akan rugi dunia dan akhirat rugi dunia akhirat yang kedua orang yang berbuat syirik halal darah dan hartanya yang ketiga orang yang berbuat syirik berarti dia sesat dari jalan siratal mustaqim yang keempat orang yang berbuat syirik dia telah menempuh jalan yang tercela dan hina Orang yang berbuat syirik dia telah menempuh jalan yang tercela dan hina. Yang kelima. Orang yang berbuat syirik dia tidak akan merasa tenang hatinya selama-lamanya. Orang yang berbuat syirik tidak akan tenang. Dan tidak akan aman. Kemudian yang keenam. Bahawa orang yang berbuat syirik dia telah berbuat kezoliman yang paling besar. Yang ketujuh. Orang yang berbuat syirik dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Bapa Allah berfirman, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik kezoliman yang amat besar. Kemudian yang kedelapan syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Dengan dasar firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48 dan surah An-Nisa ayat 116. Inna Allah la yaghfir wa yishraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad faqad istara isman azima sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki dan barang siapa yang berbuat syirik maka sungguh dia telah berbuat dosa besar yang paling besar di ayat 116-nya di surah yang sama sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh Kemudian yang kesembilan, bawa syirik menghapuskan amal kebaikan. Syirik menghapuskan amal. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az Zumar, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, lain ashrof talaih batan na amaluka wadataku nan namil khasir. Sandai yang kau berbuat syirik, maka akan hapus amal-amalmu dan kau termasuk orang yang merugi. Kemudian orang yang berbuat syirik akan diazab di kuburnya. Yang ke-10. Orang yang berbuat syirik akan diazab di kuburnya. Kemudian yang ke-11, orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad s.a.w Orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad s.a.w Kemudian yang ke-12, orang yang berbuat syirik diharamkan baginya surga. Jadi tentang bentuk-bentuk uh, kesyirikan dan akibat berbuat syirik Ini saya tambahkan dari catatan saya Tidak ada di buku ini seluruhnya Saya tambahkan dari catatan saya Yang pertama orang yang berbuat syirik itu rugi Yang kedua orang yang berbuat syirik halal harta dan darahnya Yang ketiga orang yang berbuat syirik Dia telah sesat dari selatan mustaqim Yang keempat orang yang berbuat syirik Dia telah menempuh jalan yang tercelak Hina jalannya dia yang kelima, orang yang berbuat syirik tidak akan tenang dan tidak akan aman selama-lamanya Yang keenam, orang yang berbuat syirik dia telah berbuat kezoliman yang amat besar Yang ketujuh, orang yang berbuat syirik dia telah berbuat dosa besar yang paling besar Yang kedelapan, orang yang berbuat syirik dia telah berbuat dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Yang kesembilan jadi yang ketujuh, syirik dosa besar yang paling besar. Yang kedelapan, dosa syirik dosa yang tidak diampuni. Yang kesembilan, syirik menghapuskan seluruh amal. Yang kesemuluh, orang yang berbuat syirik diazab di kuburnya. Yang kesebelas, orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang bertanya, apa dalilnya? Dalilnya sahih dari Imam Bukhari Dari sahabat Abu Hurairah ketika... Abu Ray bertanya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi Asadun Nabi Syafaati Yawal Kiamah Mangkala La Ilaha Ilallah Kalisan Min Qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat La Ilaha Ilallah dengan eklas dari hatinya. Jadi orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua belas, orang yang berbuat syirik haram baginya syurga. Haram baginya surga. Dasarnya apa? Dasarnya firman Allah dalam surah Al-Ma'idah. Surah yang kelima ayat 72. Inna Innahu man yushrik billahi faqad haram Allahu alaihi jannah. Wa ma'wahun nar. Wa ma'lil zalimina min ansar.